Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Radio Play. Auta kantti. Oikein hyvää. Oikein hyvää. Ja vielä kerran oikein hyvää. Noin. Siitä se sitten. Siellä numerot pyörii. Mulla on uusi tuoli. Tämä narisee. Se johtuu siitä, että Ranskan sisko on täällä käymässä. Ja heidän AirBnbissä... Ei ollut tarpeeksi tuoleja, niin piti viedä Antti Holman äänitystuoli komerosta. Minusta se on ihan ok, mutta nyt en tiedä onko, koska tämä on muovia ja narisee. Mä oon kauhean etuajasta jakson kanssa ja se johtuu siitä, että mulla on kerrankin ollut ihan hirveästi aikaa tehdä kaikkia jaksoja, kun mä en saa Suomessa ketään kiinni, tai siis Suomesta, kun kaikilla mun työkontakteilla on, Ilmeisesti jonkinlainen vappu joka on joko alkanut viikko ennen vappua, tai sitten se jatkuu vapusta eteenpäin viikon verran tai ehkä kuukaudenkin. Suomalainen työelämä on ihanaa, varsinkin täältä Jenkeistä käsin, nämä on kaikki ihan sekaisin. Näillä on kolme eri duunia ja sen päälle vielä viisi harrastusta. Ja tota, Mä en väitä, että se olisi jollakin tavalla niin hyvä asia, mutta siis kun mä kasin aikaan aamulla ryömin tietokoneelle ja kello tulee silloin Suomessa kolme iltapäivällä, niin mun on vaikea saada enää ihmisiä kiinni, kun on lähtenyt jo töistä kotiin. Ja, ja sitten kun kesä tulee, niin... Myös Holma tulee Suomeen käymään, niin silloin on aina ihan parasta kävellä Helsingissä, kun kaikkien liikkeiden ovissa on loput, että heippuli, ollaan lompsittu lomille ja avaamme uudestaan syyskuun lopussa. Ja siitä eteenpäin ollaan auki maanantaista keskiviikkoon kello 10-14 ja sitten lähdetäänkin joululomille, joita vietämme pääsiäiseen asti. Tervetuloa! Ja vielä kerran mun mielestä tämä ei ole mitenkään niin paha asia, vaan ihana asia, että ei tarvitse tehdä kolmea työtä yhtä aikaa, vaan on aikaa sille elämälle. Mutta siihen liittyen toinenkin tämmöinen tervehdys amerikkalaisesta vinkkelistä käsiin, nimittäin se, että kun tosi moni on auta Antti, kysymyksissä ollut huolissaan ammattivalinnasta nyt varsinkin kaikkien valintakokeiden alla tietysti, niin kyllä mun mielestä kannattaa ihan täysin sydämin olla kiitollinen siitä, että Suomessa on ilmainen koulutus, koska se tarkoittaa sitä, että virheitä on varaa tehdä ihmisellä. Ja kyllä mä toki tiedän niin kuin senkin, että opintotukea ei enää saa kuin yhteen, Ylempään korkeakoulututkintoa, eikö niin? Eli siis, että saa siis sen alemman kanditutkinnon ja sitten se maisteritutkinnon, siihen saa tämmöiseen pakettiin, saa opintotuen, mutta sitten enää toiseen ei. Ö, mutta on se tilanne silti parempi kuin esimerkiksi täällä Jenkeessä, jossa ihmisillä on siis 200 000 dollaria opintolainaa sen ekan tutkinnon jälkeen. Siinä ei enää sitten hirveästi lähetä tämmöisiä niin ammatinvaihdoksia tekemään. Ja kyllä mä tiedän senkin, että suomalaisiin sattuu se, että niille ei makseta 15 vuoden opiskelusta. Ja, ja mun mielestä ihan hyvin voitaisiin maksaa. Mutta tuota, tämä on nyt vaan itselle semmoinen akuutti asia, kun mä yritän silleen vähän jo kauhulla miettiä, että mikä voisi olla mun seuraava ammatti. Ja jos mä opiskelen sen täällä, niin mun pitää ottaa sitten siihen ihan pimeilaina. Tämä myös siis osittain vastauksena siihen kysymykseen, että mitä mulle kuuluu, koska ilmeisesti mä, <lacht> mä oon jossain jaksossa kiukutellut teille, että te ette koskaan kysy multa, että mit, mitä kuuluu. Ja nykyisin siis joka kymmenes viesti päättyy siis kysymyksen jälkeen vielä semmoiseen osioon, että mä nyt kysyn sulta Antti, että mitä sulle kuuluu. No, mulle kuuluu. Hyvä. Kaikki on ihan samalla tavalla kuin ennenkin. Mitä erityistä ei ole tapahtunut ja mulle se on ainakin näinä päivinä kauhean suuri kiitoksen aihe. Mä oon myös kauhean iloinen siitä, että tämä auta Antti loppuu, mutta älkää käsittekö väärin. Tän tekeminen on ollut ihan mielettömän ihanaa, mutta kaikilla on aikansa ja esimerkiksi viime viikon jakson jälkeen mulle tuli semmoinen olo, että mä alan vähän kyynistyä tässä. Ja se ei ole hyvä asia. Ja se kyynistyminen liittyy siihen, että joko mä tunnen oloni niin avuttomaksi siinä mielessä, että monien ongelmat on niin vaikeita ja isoja, että mä en osaa niihin mitään sanoa tämmöisessä niin tämmöisessä viihteellisessä kevyessä podcast-hengessä. Ja sitten toisaalta monien ongelmat on myös sellaisia, että tekisi mieli vaan vastata, että kuuntelen nyt itse, saatana. Ja siksi ehkä... Tässä välissä on, on hyvä niin kuin ihan oikeasti myös muistaa niitä ihmisiä, jotka kuuntelee työkseen toisia ihmisiä ja myös kiittää heitä heidän olemassaolostaan ja panoksestaan, koska vaikka mä en siis käy edes mitään keskustelua tässä ohjelmassa, tämä on niin kuin yksin puhelua, niin silti kun mä keskiviikkoisin on yleensä avannut auta antipostilaatikon, niin kyllä mua on niin kuin viime aikoina ruvennut vähän jännittämään jos et mitään siellä tällä viikolla on. Kiittää voi myös niitä läheisiä, jotka kuuntelee ja tosiaan siis siihen liittyen, jos haluaa auttaa toista ihmistä, niin älkää seuratko mun esimerkkiä ja alkako neuvoa kaikkia, vaan kuunnelkaa toista. Sen ajan antaminen ja toisen kuunteleminen on hyvin kaunis asia. Mutta sitten samalla tekijä mieli muistuttaa, että jos... Jo nyt valmiiksi kuuntelette paljon toisiaan, niin pitäkää huoli myös sit niistä omista rajoista, koska kuuntelija saattaa sit helposti joutua siihen jatkuvasti siihen kuuntelijan rooliin. On ihan ok olla vastaamatta puhelimeen välillä. Voi myös laittaa tekstarin, että on just saunassa ja soitan sulle huomenna, niin ehkä ne on sitten huomenna jo unohtanut. Mulla on myös tähän niin auta antii liittyen vähän olo. joka kerta, kun mä rupean kirjoittaa uutta jaksoa, että, että mä oon kertonut kaikki hauskat sattumukset mun elämästä neljä kertaa jo. Se ei ehkä ole totta, mutta silti se olo on niinku todellinen ja, ja tota, siksi mä kannustan nyt itseäni ja iloisesti kaikkia muitakin etsimään uusia hauskoja sattumuksia. Mä menen tota, ensi kesänä kymmenen päivä Ranskan kurssille ja se on semmoinen, että mä menen siis jonkun tämmöisen naisihmisen kotiin asumaan. Mm. Ja sit se opettaa mulle päivät Ranskaa siellä. Tää sopii mulle kauhean hyvin, koska... Tota, Mä tykkään olla semmoisissa tiloissa, jossa on enemmän kuin kolme ihmistä. Tämmöinen tietysti maksaa helvetisti ja, ja mulla on ihan täysin epärealistiset tavoitteet, että mä puhun luontevasti ranskaa tän kahden viikon jälkeen. Todennäköisesti koko kokemus on häpeää ja inhottavia sattumuksia pullollaan, mutta tuota, mä kirjoitan niistä sitten varmaan tuonne blogin puolelle. Sinne osoite on harvunsoittajavaima.fi. Käykää lukemassa. Mä yritän sinne joka viikko jotain kirjoittaa. Tarkoitus oli tiistaisin ja perjantaisin julkaista, mutta en mä nyt ehdi, kun tässä on niin monta monessa, niin sanotusti. Tätä mun tilaa kuvastaa se, että viime viikon loppuna ihana ystävä pyysi, että nyt mennään kävelylle pitkään aikaan käyty. Ja sitten se kestikin kolme tuntia se kävely. Ja kun mä pääsin kotiin, niin mä itkin <laughs> Ranskan perunalle puoli tuntia, että voisiko kaikki jättää mutta. Ja mä itkin siis samalla tavalla kuin lapset, jotka on siis lyönyt varpaansa johonkin oveen. Niin Tiettäkö sille, että siinä on ne pitkä, pitkät hiljaiset hetket, kun palleaa, kramppaa ja sitten tulee se aivan holtito huuto. Mä en siis tiennyt, että niin voi aikuinen ihminen itkeä. Mä en ole itkenyt sillä tavalla sitten vuoden 1988 suuren piirtein. Jotkut väittää, että itku on tämmöinen niin kuin puhdistava asia, mutta siis mä olin tämän kokemuksen jälkeen niin melkein puolitoista päivää toimintakyvytön ja, ja tota, yhtä turvonnut kuin joku vastasyntynyt. Että semmoista mulle kuuluu nykyään. Nyt toki naurattaa jo vähän, kun tässä on saanut niin, kuin niin sanotusti rakseja ruutuun näiden töiden osalta. Ja muutenkin tilanne on niin kuin rauhoittunut ja tosiaan siis... Tässähän ei ollut kysymys nyt siitä, että ihmiset on inhottavia, vaan siitä, että ihmisellä on kiire. Tota, yleisesti siis kuitenkin vielä muistutan, että jos on niin onnellisessa asemassa, että on löytänyt elämänsä olkapään tai jopa niin kuin olkapäitä, joita vasten voisitte tällä tavalla niin kuin romahdella ohimennen viikonloppuna, niin, niin yhteisesti pyydän, että muistakaa välillä kiittää niitä siitä, että ne on olemassa. Pariaksoa sitten mä kyselin... Suomi-vinkkejä matkailukohteeksi. Ja tuli aivan ihania vinkkejä. Ja mä luen näitä nyt tässä. Ja mä oon joitakin näitä vähän lyhennelly ja editoinut selvyyden vuoksi, joten älkää hermostuko. Seilin saari nauvossa. Saarihan on ollut 1600-luvulla spitaali-hospitaali ja sen jälkeen palveli mielisairaalana vuoteen 1962. Suosittelen olemaan yhden yön. Niin pienellä saarella saattaa tulla tylsää pidemmän päälle, mutta vuorokaudessa ehtii hyvin tutustua mielenkiintoiseen historiaan. Nauttia kauniista luonnosta, syödä ylihintaista ruokaa ja pelätä vähän kummituksia. Ja siellä on 1700-luvulta säilynyt puukirkko. Se jos mikä on eeppistä maassa, jossa poltetaan kivikirkotkin vähintään kahteen kertaan. Seuraava ehdotus on vanha rauma. Menkää kaikki raumalle ja käykää kontion kahvilassa syömässä tuoreita vaniljamunkkeja. Sieltä ei elämän tarkoitusta, mutta vähintään syy elää seuraavaan päivään, että voi syödä lisää vaniljamunkkeja. Sitten Tiinan tupa Ysitien varrella, maailman sympaattisin paikka ja Tiina. Hangossa Silver Sand Camping. Nukuttiin tynnyrimuotoisessa mökkerössä, käytiin meressä uimassa ja aamiaiseksi vastajauhettua kahvia ja yön ohrapuuroa. Rannalta keräilin simpukoita ja kiviä muuten vaan ja sitten lueskeltiin kirjoja. Tämä oli siis mun mielestä jotenkin aivan ihana. Ja mulle tuli sellainen olo, että Silver Sand Campingiin menen ehdottomasti keräilemään kiviä ja lueskelemaan kirjoja. Yön ylihaudutettu ohrapuuro kuulostaa siis fantastisen ihanalta. Punkaharju, Turun saaristo, Lappeenranta. Lappeenrannassa satama ja linnoitus, paras paikka. Kesällä pääsee viipurin risteilylle ilman viisumia. Satamasta löytyy Lehmus kahvipaahtimo, jos on kahviihmisiä. ihmisiä Käytiin Siipan kanssa viime kesänä Kuuskajaskarin linnoitussaarella Raumalla kesäretkellä. Tota, Tämä on mulle ollut muuten aina mysteeri, että onko se Kuuska jaskari vai Kuuskajaskari, joka tietää vastauksen, niin Älkää laittako auta Antin postilaatikkoon, se on nimittäin mennyt kiinni. Olin haaveillut vuosikausia pääseväni johonkin majakkasaarelle tai vastaavalle ja nyt vihdoinkin lähdettiin. Kuuska Kuuskajaskariin pääsee vesivussilla Poroholmasta ja paikan päällä voi majoittua armeijan kantahenkilökunnan entisiin asuntoihin. Kyllä siellä varmaan voisi kaikenlaista puuhaillakin, mutta ollaan niin meneviä crazy bailaajia, että kierrettiin saarta ja illalla istuskeltiin rivitalokämpän takapihalla ja luettiin hiljaa kirjoja. Illalla saaressa oli kuolema hiljaista, kun örveltävä polttariporukkakin hiljeni. Meillä oli kylmälaukullinen ruokaa mukana ja illalla grillailtiin grillikatoksessa ja juotiin pari kaljaa. Kaikki näissä yön ei tullut kovin kalliiksi. Kuuskäskari on moniin muihin vastaaviin kohteisiin verrattuna aika halpa. Majoitus maksoi kahdelta hengeltä 25 euroa. Jos ei halua tuoda omia ruokia, niin paikan päältäkin pystyy ostamaan sapuskaa ja kaljaa. Nämä oli ihania kaikki. Nyt kahvia ja sitten viimeiset kysymykset ja niihin huterat vastaukset. Mm. Ensin tiedoksi, että ohjelma, jota kuuntelet, on Auta Antti ja minä olen Antti ja minä autan. Varoitus. Kaikkia vinkkejä, mitä tässä olemassa annetaan, saa käyttää vain omalla vastuulla. Sillä vinkkien antaja eli meikä muutti meikä Mopsi, meikä mastifi, meikä musti, meikä mammusti, meikä manaatti, meikä mastodontti, meikä Misteli, meikä Mispeli, meikä Manteli, meikä Mandriita, meikä matruusi, meikä mainari, meikä mana, meikä ei ole minkäänlaan ammattilainen. Kiitos Elielille vastin vastinpareista ja tiedoksi, että Auta Antin postilaatikko on nyt tosiaan kiinni. Dear Antti, minä olen väsynyt pienen vauvan äiti, ja täällä väliliharevenneenä mietin, että sinä varmasti osaat ratkaista ongelmani. Vauvani nukkuu yöt hyvin, mutta minä herään joka yö yksin valvomaan 8-3 tunniksi, ja noiden tuntien aikana ehdin käydä läpi elämäni persen persennöydän. Kaikki elämäni noloimmat kommellukset aina opiskeluaikojen kännisekoiluista synnytyksen ja vahinkokakkaukseen asti vilisevät silmissäni, enkä pysty Pysäyttämään esitystä. Sitten murehdin siinä sivussa muun muassa syrjäytymisvaarassa olevaa sukulaistani ja sitä, että kissalani on matoja, miksi pomoni on niin muulkkuja, ja voisinko käydä sivelemässä paskaa hänen suksiensa pohjaan, kun olen kerran hereillä. Elämä öisin, yksin ja unettomana on ihan saatanan kaumottavaa. Jos en kerran pysty nukkumaan, miten saisin öistäni siedettävämpiä? Auta, Antti. Mun teki tota, mieli tehdä tästä väliliha mutta mä en nyt pysty siihen, niin sä oot nyt sitten tietysti väsyväisenen. No, mun vastaus on tietenkin audio. Kun sä kuuntelet toisen puhetta, niin aluksi jos omat ajatukset on kauhean kovalla, niin se voi kestää se rauhoittuminen, mutta siihen tottuu. Mä oon vuosi vuodelta enemmän rakastunut ääneen, siis tekijänä että kuuntelijana. Mä kuuntelen itse podcasteja nykyisin päivittäin ja ääni on siinä mielessä niin jännä ilmiö, että sen voi päästää kauhean lähelle ilman, että siitä tulee jotenkin tunkeileva olo vasta-esimerkki tästä videot. Jos mä esimerkiksi tekisin näistä autaanteista semmoisen YouTube-videon, jossa mä puhuisin nämä samat asiat kameralle suoraan, niin mä väitän, että niistä tulisi aivan kauheita ja kuumottavia. Vaikka se katsekontakti ei tietenkään ole todellinen, niin silti jos mä tuijottaisin teitä syvälle silmiin edes niinku kameran välityksellä ja kertoisin teille näitä neuvoja videolla tunnin, niin te juoksisitte jokeen silkasta kauhusta. Kyllä siis niin ihan ihmisten välisessäkin toiminnassa me vältellään niin jatkuvaa katsekontaktia, kun haetaan sanoja tai ajatuksia, niin, niin sen takia just ääni on niin hyvä kaveri kuin sitä katsekontaktia ei oo. Ja sen takia mä tykkään edelleen enemmän puhua pelkästään puhelimessa kuin siis tehdä facetimin, koska se... Se FaceTime on musta luonnoton, koska siinä koko ajan täytyy tuijottaa sitä toista. Ja semmoinen ei ole ihminen luonnollista, semmoinen jatkuva tuijottaminen toisen silmiin. Paitsi jos on aivan hirvittävä rakastunut toiseen ihmiseen, niin silloin ehkä. Mutta et jos kaverille soittaa, niin mä tykkään just siitä, että laittaa kuulokkeet korviin ja alkaa puuhastella ja puhuu siinä samalla aikaa. Siinä pääsee paljon paremmin niin sanotusti asian äärelle. Sitten sellaisissa niin vapaamuotoisissa podcasteissa on ihana asia, että yhtään ei tarvitse niin keskittyä. Voi antaa omien ajatusten, myös kaikenlaisten pakkoajatusten kierrellä siellä päässä ja törmätä niihin asioihin, mitä sinne korviin kantautuu. Mä en pysty niin kirjoja lukemaan tämmöisellä sudenhetkellä yöstä ollenkaan, pää on niin tukossa. Ja vaikka ei niin kuin saakkaan nukuttua, niin mä silti pysyn mieluummin sängyssä pimeässä hautomassa niitä kostojani ja varmaan pieruakin. Miksi mä sanoin tuon asian? No mä sanoisin ja mä aion jättää sen nyt tähän ohjelmaan, vaikka ei varmaan kannattaisi. No niin, kun ääni on silläkin tavalla henkilökohtainen asia, että, että esimerkiksi mulle ne mun kuuntelemat podcastit on niin henkilökohtainen juttu, että mä en halua niitä teille suositella. <lacht> siis mä voin tässä ohjelmassa puhua mun peräpukaamista ja mä mielestäni paljastan siinä paljon vähemmän itsestäni silloin verrattuna siihen, että mä puhusin niistä podcasteista, joita mä rakastan. Tästä mun ohjelmasta voi saada semmoisen käsityksen, että mä jotenkin tässä niinku avaan mun elämää. Ja varmaan se on niinku ihan tottakin jossain mielessä, mutta tämä on kaikki mun näpeissä koko ajan. En mä kerro teille yhtään mitään, mitä mä en halua kertoa. Ja siksi mä en yleensäkään jaa mun suosikkiasioita kellekään, tämä mä jopa valehtelen niistä. Koska ihminen voi puhua ja väittää itsestään ihan mitä tahansa, mutta sen koko sielu paljastuu sillä siunaamalla, kun näkee, että millä se ihminen nauraa teeskentelemättä. Sen verran voin paljastaa nyt teille, jos haluatte musta tietää jotain, että, että tota, mä, mulle tuli tässä eräänä iltana, kun mä yksin täällä hyörin, niin vastaan semmonen todella upeata, siis Absolutely Fabulous-sarjan klippi, jonka nimi ä, YouTubessa on I Will Kill You. Voitte etsiä sen sieltä. Mä katoin sen yhtenä iltana siis varmaan valehtelematta 80 kertaa. Se on siis kestää ehkä 20 sekuntia. Mä nauroin koko ajan niin paljon, että lopulta niin kuin itketti, kun sattuu. Ja, ja naamaan tuli sellainen olo, että verenpurkaumia on tullut. Se oli hirveätä. Tota, mä oon varmaan suositellut näitä aikaisemminkin tässä ohjelmassa muistaakseni, mutta kertauksena vielä huijari podcastit on sellaisia, joita mä uskallan kyllä suositella aina. Elizabeth Holmesista ja Theranoskandaalista mä oon puhunut ainakin. Kertauksen vuoksi ABCn The Dropout-podcast-aiheesta oli tosi hyvä ja jännä. Siis lyhyesti tämän Elisabethin piti mullistaa verikokeiden tekeminen semmoisella laitteella, jota ei ollut olemassa. Ja tämä podcast liittyy siis tähän koko skandaaliin. Toinen kiva, tai no en tiedä, onko se nyt... Ei varmaan kivaa, vaan ehkä enemmän järkyttävää. Mutta niin kuin kuuntelijalle aika jännä oli tämmöinen kuin Who the hell is Hamish, jossa seurataan must todella jännällä tavalla tämmöistä australialaista huijaria. En kerro enempää, kuunnelkaa vaan. Se löytyy ainakin Applen tuolta podcast-ohjelmasta. Sitten. Kokonaan oma alueensa äänikirjat. Ja siihen liittyen uutinen. Aivan viime metreillä saatiin kumppani mukaan tähän sarjaan. Viimeistä jaksoa sponsoroi BookBeat, joka on siis tämmöinen sovellus Ja sillä voi kuunnella kymmeniä tuhansia kirjoja. Hinta on 1696. Sieltä voipi valita esimerkiksi Juval Noah Hararin Sapiens kirjan korviin. Sitähän kaikki on nyt viimeiset vuodet lukenut. Siinä siis käydään ihmisen historiaa läpi. Ja tässä tapauksessa Tuomo Holopaisen lukemana. Hänen siellä on hyvin rauhallinen ja kaunis ääni ja hyvä diktio. Ei ole mussutusta, niin kuin tämä ohjelma. Sitten mä selaisin sitä heidän tarjontaansa, niin sieltä löytyy muun mm. muassa Matthew Walkerin Miksi nukumme? Unen voima". Sitä mä en ole itse kuunnellut, mutta luulisi auttavan tähän tarkoitukseen. Mulla on teillä alennuskoodi. Se on auta Antti yhteen, ja sillä saa uudet BookBeat-asiakkaat kuunnella maksutta kuukauden ajan. Menkää osoitteeseen bookbeat.fi, siellä voi aloittaa kuuntelu. Mä oon ollut henkeä ja veren siis aina fyysisten kirjojen puolustaja. Ja on tavallaan edelleenkin. Mulle tästä kodistakin tuli kotivasta siinä vaiheessa, kun mä saan oman kirjahyllyn pystyyn. Se on vähän niin kuin hölmökin juttu, mutta ihminen on sillä tavalla hölmö, että jotkut esineet ja asiat on sille tärkeimpiä kuin toiset. Ja tota, silloin kun e-kirjoja ja äänikirjoja alkoi tulla, niin mä olin silleen, että kohta varmaan tavalliset kirjat kielletään, mutta ei niin koskaan käynyt. Ja nykyisin mä luen kirjoja ihan missä muodossa hyvänsä. Ja tota, mä olen huomannut, että jos kirja on hyvä, niin se lukee vaikka puhelimessa. Ruudulta, mikä nyt ei välttämättä ole kovin terveellistä. Mutta sitten mulla on tietysti vielä semmoinenkin asia, että, että tosi usein mä sitten ostan ne fyysiset kappaleet kirjoista, jos mä oon niistä sähköisenä pitänyt ja ä, sitten ne tuolla pölyttyy. Mutta viestini on siis se, että kaikki nämä muodot voi elää sopuisasti rinnakkain. No sitten, YouTuben ASMR, eli nämä tämmöiset rentoutusäänitteet, on mennyt niin oudoksi jo genrenä, ja sitä on niin paljon, että mä en oikein siitä hirveästi enää piittaa, mutta on tämmöinen ihana French Whisperer, tietysti French Whisperer, joka ei ole mun miehen sukulainen, eikä tota sen ihanuus edes tuu siitä, sen, sen möreästä äänestä, vaan siitä, että se tekee tämmöisiä niin informatiivisia äänitteitä, esimerkiksi niin kuin historiallisista aiheista ja useilla eri kielellä. Ja niin selvästi, että mä ymmärrän monesti jopa sen Espanjaa, jota mä en todellakaan osaa ollenkaan. Ja kaiken lisäksi niin sen ääni on siis ylitse matala ja pehmeä. Sitä kannattaa kuunnella. Ja sitten väsyväisäinen vielä yksi nukahtamisneuvo, joka on aivan yllättäen auttanut mua. Mä luin sen jostain, mutta mä en löytänyt enää Googleamalla lähdettä. Mutta siinä joku ukkeli kertoo että... että Käy läpi kehon osat silleen, että kuvittelee, että ne on kokonaan halvaantunut. Sitähän on siis halvaantumattoman hyvin vaikea kuvitella, mutta oikein huolella kuvittelee, että mitä jos nyt niin olisi esimerkiksi, että jalat ei pystyisi liikkumaan ollenkaan. Niin mä huomaan yleensä, että kun mä käyn esimerkiksi, että jalat ja sitten pää, niin mä huomaan yleensä, että mä laskeudun siis noin viisi senttiä katosta säänkympään ja totean sitten itselleni, että tämä ei auta yhtään ja seuraavaksi mä herään aamulla. niin sitten seuraava kysymys. Hei Antti. Minä olen suomalainen ja Suomessa kasvanut nuori nainen. Olen matkustellut elämässäni jonkin verran ja asunut muutamia pätkiä ulkomailla. Matkustelu on ihanaa ja olen saanut lukuisia kontakteja ympäri maailmaa, päässyt myös deittailemaan erimaalaisia miehiä lyhyempiä tai pidempiä aikoja. Minä olen ihminen, joka monesti hurmaa tilanne komiikalla. Se on taitolaji, jonka olen huomannut olevan paljon helpompaa suomen kielellä kuin kansainvälisesti ilmaistuna, vaikka sujuvaa englantia puhunkin. Varsinkin deittailessä koen hankalaksi, kun itselle identiteetin ja menneisyyteni kannalta tärkeät suomalaiset komiikan ikivihreät letkautukset tai sketsit, kuten Matti Näsä tai Roudasta Rospuuttoon eivät aukene kumppaneilleni. Mitä voi tehdä, kun kylä lähtee, ei käännykkään village leaves? Miten tällaisessa tilanteessa voi muodostaa toimivan parisuhteen? Auta, Antti. Noniin, huumori Huuskonen. Ensinnäkin semmoinen terminologinen täsmenys, että toi sun kuvaama komiikka ei ole tilannekomiikkaa. Tilannekomiikka tapahtuu nimittäin tässä ja nyt, ja sitten 1990-luvun hokemat, niin ei tapahtu. Mutta tämä... Tämä on iso kysymys ja tämän kysy toinenkin ihminen, tai sitten se oli sama, oli sama ihminen, mutta vähän eri sanoin niin Instagramissa ja kun mä rupesin ottaa ruutukaappausta, niin mä poistin sen koko viestin ja kaikki oli pilalla. Mutta siinä mulla kysyttiin niin kuin sitä, että miten voi rakastaa toista ihmistä, jos yhteinen kieli on molemmilla eri kuin oma äidinkieli. Ja henkilökohtainen vastaus on sitten helposti, paljon, paljon helpommin kuin suomeksi. Mä oon melkein koko mun rakkauselämän elänyt englanniksi ja, ja jossain vaiheessa mä tajusin, että se ei ole ihan sattumaa. Nimittäin tota, mulla on semmoinen suomen erityisen kiihkeä suhde. Ja se tarkoittaa sitä, että mä saatan tai rakastaa ihmistä ihan vain sen perusteella, että miten se käyttää kieltä. Ja, ja tota, humoristit voi, voi lukea nyt tässä toisenkin merkityksen, kuten sen, että, että miten siis toinen ihminen kutittelee vaikka sille kielellä py no niin. Ollaan, me ei mennä sinne. Tässä on nyt semmoinen harmillinen asia, että useimmiten ne ihmiset, joiden tapaa puhua ja käyttää suomen kieltä, mä rakastan, on siis tyyliin naisia ja yli 80-kymppisiä, missä ei siis ole, hei, ei ole yhtään mitään väärää, mutta tämmöisiin mun rakkaustarkoituksiin, niin nämä ominaisuudet ei oikein istu. Ja sitten tota, monesti mun ikäiset ihmiset puhuivat aivan karmeilla tavalla. Ja, ja mä haluan nyt oikein nyt korostaa tässä, että mä en puhu murteista tai kieliopillisesti oikeasta kielestä, vaan ehkä sellaisesta yleisestä kielentajusta. Semmoinen niin kauppakeskus Suomi, joka vilisee anglismeja ja jotain niin eltaantuneita nykysanontoja, eli sitten meikä tai teikä terskanpää, niin tuota, tämmöiset saa mut ihan pois paikoiltaan. Eli toisin sanoen itteeni mä en kestäisi ollenkaan, vaikka mä onkin mun mielestä aika kuuma. No niin, nyt mä sanon jotain aivan miellettömän rohkeita. Mä, mä uskon heterouteen. Siis mä uskon ihan vilpittömästi, että sitä on olemassa ja sitä kannattaa vaalia jopa. No, tässä mennään vähän. Heteros on kreikkaa ja tarkoittaa toista, siis ei numero kakkosta, vaan, vaan toiseus toista. Tämä... On kielitieteellisin ja muutenkin tieteellisin määritelmä, mitä tuutta koskaan mistään kuulemaan. Mutta siis mä, mä uskon siihen, että parisuhteessa voi olla hyvä. Että ei kaikki asiat tähtää samuuteen, siis samanlaiseen huumorintajuun, samanlaiseen kiinnostukseen kohteisiin, samaan ammattiin ja niin edelleen. Totta kai, jos löytää itsensä kopion ja rakastaa sitä aivan hirveästi, niin tosi kiva ja hienoa ja onneksi olkoon. Mutta mun mielestä on, on kivaa ja kiinnostavaa, että voi ihmetellä sitä toista ihmistä. Siis ei ole mitään bulkiratkaisua parisuhteelle siinä mielessä, että jos nyt... Joku on jonkun kanssa, niin sen syyt olla sen kanssa on ihan sen omat syyt. Siihen on ulkopuolisen ihan turha puuttua. Toisen parisuhdetta ei oikein ulkopuolelta voi tuomita, ellei nyt ole kysymys jostain niin kuin väkivallasta ja se on se eri keskustelu. Mutta siis tästä kaikesta huolimatta mä silti väitän, että, että se toiseus... Voi olla hyvä asia ja sen samanhenkisen ihmisen ettiminen korostuu nykyisin varsinkin netissä näissä kaiken maailman pareutumisohjelmissa, koska siellä käytännössä kysellään semmoisia asioita, joista sä oot itse kiinnostunut. Siis listaa ne asiat, joista sä tykkäät ja sitten appsi etsii sulle ihmisiä, jotka on kiinnostunut niistä samoista asioista. Tähän on kauhean niin looginen päättelyketju, että näin tällä tavalla ihmiset toisiaan löytää, mutta mun mielestä se ei ole mikään kriteeri. Ei ihmisen tarvitse tykätä samoista sketseistä, jotta voi rakastaa toista. Ja tota, ehkäpä siinä just on se syy, tai tässä koko kuviossa, miksi sokkotreffit tai edes ehdotukset niistä sokkotreffeistä on ihan hirveitä. Koska niissä se ajattelu toimii myös niin, että hei, hei, toi holma, niin sehän on tuommoinen suulas ja itsekeskeinen ja sivistymätön. Ja mä itse tunnen sattumalta yhden toisenkin suulaan ja itsekeskeisen ja sivistymättömän homoseksuaalin, niin hei, vau, ihanaa. Nyt mä laitan heti Messengerissä, että teidän täytyy ehdottomasti tavata. Te olisitte täydellinen pari, kun te olette niin samanlaisia. Ja juuri tästä syystä jokaisesta sokkotreffi-ehdotuksesta, jota mulle on koskaan ehdotettu, mä oon loukkaantunut verisesti. Joka tapauksessa siis huumori huuskonen. Ehkäpä tässä nyt päästään jo suun kysymykseenkin, mutta siis monesti kuulee, Semmoista väitettä sanottavan, että huumori on rakkauden ytimessä. Joo, ja mä allekirjoitan sen sillä tavalla, että on ihan älyttömän hyvää ja tärkeää, että voi nauraa yhdessä. Mutta jos mun pitäisi tämän perusteella löytää semmoinen ihminen, jolla on siis samanlainen huumorinta joku mulla, niin jäis löytymättä. Tai sitten se olisi tyyliin joku 48-vuotias sveitsiläinen heteronainen, joka harrastaa seksinukkeja ja, ja suklaataidetta. Tärkeätä on pariskunnan löytää se oma yhteinen huumorintaju. Ja se on eri asia kuin henkilökohtainen huumorintaju. Tai voi olla eri asia kuin henkilökohtainen huumorintaju. Esimerkiksi Ranskan peruna on maailman huonoin vitsinkertoja. Ne on, voi vitsi, se suuttus jos kun tietysti mä kerron että Mä en ole kertoa sille. Sen vitsit on aina semmoisella niin väärällä tavalla rivoja ja jotenkin semmoisia niin kuin iskävitsihenkisiä. Niin kuin suomennettuna voisi olla jotakin sen kaltaista, että mä sanon silleen, että pukkaapa tuo tuosta roskikseen, niin, niin hän vastaa, että no minäpä sinua pukkailen kohta dagä dagä. Ja sitten mä oon silleen, niin kuin tietysti menen nyt vittuun siitä senkin hirviö. Ja jos nauran, niin nauran vaan silleen, että se on semmoinen. Mutta kukaan maailman ihmisistä ei naurata mua niin paljon kuin se. Eikä kyseessä ole silloin ollenkaan vitsit, vaan se semmoinen niin tyhmä pariskuntien yksityinen kielenkäyttö. Siis muistatteko sen, sen tota, sääpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpä? Tämän tyyppinen. Sen se vasta olikin hirveä asia. Mutta siis te tiedätte, mitä mä tarkoitan. Ja sitten tässä meidän liitossa toki on vielä semmoinenkin asia, että ranskalainen komediahan on aivan hirveitä. Ja siinä on sellainen jännä ero, että niin on suomalainenkin komedia, mutta suomalaiset tietää sen. Ranskalaiset ei ollenkaan tiedä sitä, että se niiden komedia on aivan kauheeta. Ja siis komedian tekijät englantilaisessa maailmassa, mikä, englannin kielisessä maailmassa puhuu tämmöisestä sitä kuin punching down, joka tarkoittaa niin kuin alaspäin lyömistä. Eli sitä, että nauretaan heikommassa asemassa oleville, esimerkiksi vaikkapa pakolaisille ja köyhille. Ja tietenkin sit punching up on sitä, että nauretaan vahvemmille, eli rikkaille ja valtaa pitäville esimerkiksi niin ranskalainen komedia on melkein siis pääasiassa punching down. Siellä iloisesti nauretaan aina siis heikoille äh, transvestiiteille, jotka on hassuja, mustille siivoojille ja heidän hassuille aksenteilleen, eikä todellakaan mistään blackface-keskustelusta ole tietoakaan. Ja se johtuu varmaan siitä, että he ei osaa hirveän hyvin englantia. Eikä sen takia hirveästi seuraa, että mistä esimerkiksi Amerikan komediakentillä puhutaan. Ja jos tästä tämmöisestä asetelmasta niinku huomauttaa, niin se vastaus on se, että way, kyllä ne siivoojatkin voi nauraa valkoisille ranskalaisille. Kaikki saa nauraa, kelle haluaa, sanovat ranskalaiset. Ja tavallaan se on ihan totta, mutta mun vastaväite on siihen yleensä ollut se, että niin, no harvemmin niillä siivoojilla on TV-ohjelmia, joissa ne voistan sitten niin kostonsa sitten saada. Eli tässä tulee tämä valta-asetelma. No, mä sitten itse nauran myös semmoiselle huumorille, jota Sissonen ei alkuunkaan ymmärrä, mutta sitten meillä on yhdessä ne omat jutut, joille me naurataan. Ja se syntyy nimenomaan niistä tilanteista. Sitten ylipäätäntöstä kielestä vielä sen verran, että mun, mulla niin tärkein asia on se, että vieraalla kielellä kommunikointi on paljon suorempaa. Silloin ei pääse piiloutumaan jonkun mussutuksen ja selittelyn taakse. Se on musta ihanaa. Varsinkin jos on joku tunteellinen asia, joka menisi helposti niin kuin mähmäseksi Ja sit kun se pitää selvittää, niin sen vaan sanoo ääneen. Ei lähde niin kuin siitä, että. Mulla on jotenkin. Mä en, mä en tiedä. Mulla on sellainen olo. Mä, mä en. Niin kuin, mä tämä kaikki jotenkin. Mä, mä menen nyt. Tässä elä, mä en tiedä, mihin, miten. tämä, tää, niin kuin, tämän? Koska tällä tavalla suomalainen voi aloittaa suomeksi, suomen puhumisen ja olla sanomatta yhtään mitään. Mä en pysty tuohon englanniksi. Mun on vaan sanottava suoraan niillä sanoilla, joita mä osaan, että mä oon surullinen. Tai että voitko halata, mulla on nyt paha mieli. Tai vähemmän tunteelliset asiat. Mun on paljon helpompi sanoa englanniksi, että mä en nyt halua lähteä illallisille mua vituttaa. Totta kai voi kysyä ja ihmetellä semmoista asiaa, että jääkö joku taso meidän välisestä parisuhteesta niin kielen kannalta ymmärtämättä. Varmasti jääkin, mutta puhe ja sanat on vaan yksi kommunikaation leveli. Ja muut monesti tosi tosi riittämätön ja kömpelö. Sanat on vaan keksittyjä sopimuksia jollekin ilmiölle. Ja ne ilmiöt tarkoittaa kaikille ihmisille eri asioita. Kattokaapa vaikka suomalaisia elokuvia. Niissä usein selitetään puheella se, mihin riittäisi katse tai että nähtäisi kosketus. Hirveästi jauhetaan siellä, että miltä nyt tuntuu ja missä tässä nyt ollaan ja mitä seuraavaksi tehdään. Suomalaisen elokuviin liittyen muuten. Tämä jakso tulee ulos 10.5. Ja käsittääkseni samana päivänä tulee veljeni vartija-elokuva, eli siis siik elokuva televisiosta. Se on mun testamenttini suomalaiselle näyttelijän taiteelle. Koska tota, sen jälkeen mulle ei ole tarjottu muuta kuin viime vuonna oli yksi kahdereepalan rooli melkein totta sarjasta, joka on muuten hauska. Ja sen voi myös nähdä Areenasta. must kokonaan sen koko sarjan. Tästä en ole muuten ihan varma, mutta kooglatkaa. Hei, Huumori Huuskonen. Mitä deittailuun tulee, niin jos sun taktiikka on ollut... Suomalaiset komediasarjat 1990-luvulta, niin ilmeisesti se taktiikka ei ole oikein toiminut, kun se siis vieläkin deittailet. <tos> niin musta sun kannattaa vaihtaa strategiaa. Mitäpä jos aloitat ihan siitä, että kysyt sieltä toiselta, että mikä sua naurattaa. Jos ne valehtelee tai sievistelee, niin sä huomaat kyllä sitten sen. Mutta sitten, jos sun huumorintajun purkamaton perusta huumorihuuskonen on kummeli, niin sitten varmaan kannattaa lähteä Valkeekosken jätkien perään. Perjantai-iltana marjolletit viuhuen. Jos ymmärrät referenssin, niin ymmärrät minuakin. <lacht> niin, moi Antti. Itse painiskelen useammankin ison ja vaikeahkon kysymyksen kanssa elämässäni ja olenpa niihin pyrkinyt apua hakemaan ihan ammattilaisiltakin. Haluaisin kuitenkin kysyä sinulta, kun samaistun joihinkin lausumiisi, että mitähän minun kannattaisi tehdä. Tai oikeastaan toivoisin, että avaisit sitä, mitä sinä aikoinasi oivalsit. Törmäsin haastatteluun, jossa puhuit uskonnon tuomasta paineesta nuorelle miehelle. En siis itse ole mies, mutta kuten siinä sanoit, se ahdistava ajatus, että runkkaa ja tietää sen jotenkin olevan väärin raamatun mukaan, vaikka ei oikeastaan ymmärrä ihan, että miten». Ja että on Jumala, joka näkee kaiken ja vaanii koko ajan. Tai tämä ajatus siitä jäi mieleeni. Juuri tällaisen ahdistavan ajatuksen kanssa elän. Teen syntiä, mikä on toki väistämätöntä ja normaalia, mutta se, että ajatus Jumalasta ahdistaa rajoittavana tekijänä, enkä uskalla ajatella, ettei häntä olisi. Ajatus ikuisesta helvetistä on aika kamala. Olen tässä havahtunut siihen, että tosiaankin uskovaisten piireissä taitaa päteä hierarkia, jossa eniten uskovalla ja viisaimmalla on eniten valtaa ja kunnioitusta, auktoriteettia. Sellaisten alla tunnen itseni kamppailevan, koska jos rikon heitä vastaan, olen syntinen ja saastainen. Vapaa ajattelu tuntuu väärältä. Enkä siis kuulu edes tiiviisti seurakuntaan, vaan olen saanut perinteisen kristillisen kasvatuksen ilman tiukkoja sääntöjä». Kuitenkin murosiässä helvetin pelko ja tiukemmat uskonnolliset näkemykset saivat otetta elämästä, ja jollain tapaa se tuntuu leimaantuneen minun tapaani uskoa. Ymmärrän, ettei uskoa ole tarkoitus levittää pelon kautta, vaan sen hyvän, mitä Jumala antaa. En osaa ja pysty näkemään asiaa kuitenkaan niin, vaan itselleni henkilökohtaisesti uskoon liittyy vahva ajatus siitä, että joko kuolen ja kärsin helvetin tai olen autuas. Että suurin kysymys on se, uskooko vai ei. Ja paniikkiako se yön pimeänä tunteena aiheuttaakin? Siis tavallaan sisimmässäni toivon, että voisin olla lähetystyöntekijä Herran töissä. Toisaalta tuntuu, että onko uskonto edes hyvä asia, kun se masentaa ja pelottaa. Voiko sen takana olla hyvä Jumala, johon uskoa? Ja entä jos itse on Jumalan kanssa eri mieltä asioista? En haluaisi vain kapinallisesti heittää uskoa roskakoriin, vaan löytää henkisen rauhan ja syvemmän ymmärryksen. Miten sinä olet tällaisia elämän isoja kysymyksiä lähestynyt? No, uskonto olla. Mä lähestyin niitä silleen, että mä kävin kirkossa kaksi vuotta joka sunnuntai. Tämä on totta. Ja nyt siis puhutaan Suomen evankelistutärilaista kirkossa. Mä kävin Helsingissä Agrikolan kirkossa vanhan kaavan messussa ja se johtuu siitä, että, että mä oon vanhankaavan miehiä. Se ensisijaisesti johtuu siitä, että se vanhankaavan messu oli kello 12, mikä sopii mulle hirveän hyvin, eikä siis kello 10 aamulla, joka on aikaisin. Ja sitten mä tykkään niistä vanhoista messusävelmistä enemmän kuin niistä vuonna 2000 Jumalanpalvelusuudistuksen myötä uudistetuista. Siellä oli meillä semmoinen tavallaan tutuksi tullut porukka, joka siellä aina istui siellä samoilla paikoilla. Mäkin istuin aina, mulla oli oma paikka siellä niin oikeassa reunassa semmoisen pylvään takana ja mun takana istui semmoinen vanha mies, ja meillä oli sellainen sanaton diili, että aina sun päätteeksi mä vein sit meidän molempia virsikirjat pois, kun hän lähti kirkkokahveille eri suuntaan. Ja mä lähdin sitten Stockmannin kaheksanteen kerrokseen syömään ylihintaisen ja pahan lounaan aina. Ja, ja otinpa vielä sitten kirkkokahvit siinä saman kerroksen kahvilassa. Ja siellä sitten oli eri kantismummot, joiden kanssa me vihamielisesti toisiamme siellä mulkoiltiin ja yritettiin aina saada hyvät paikat niin kuin itsellemme. Koska siellä on siellä kahvilan reunalla oli ainakin silloin oli semmoiset pehmustetut... Vähän niin kuin ja sieltä oli hirveän hyvä vaania sen kahvilan tapahtumaa. Tätä kesti siis kaksi vuotta, tätä vaihetta, ja se päättyi siihen, että mä eroisin kirkosta. Öm, ja se suuri päätelmä oli siis itselle se, että mä en ole niin kirkossa tasavertainen. Homot on varmaan miltei niin kuin kaikissa uskonnoissa semmoisella, niin jollei nyt kokonaan ulkona, niin semmoisella tyylin silver-tasolla. Eli saa tulla mukaan, mutta kaikkia etuja ei anneta. Ja heterot on tietysti sitten siellä niin gold-levelillä, eli kaikki edut on. Ja, ja tota, toimitukset järjestetään. Ja sitten tässä mun esimerkissäni on vielä tietenkin tämä niinku platinum-taso, eli kaikista korkein taso, jonne yleensä kuuluu semmoista hurskaat, hyvin toimeen tulevat, keskiluokkaiset, ikääntyvät seurakuntaaktiivit aktiivit Ja tota, niihin säkin mun mielestä tuossa sun kysymyksessä uskontoilla viittasit. Ja nyt kun sit ajatellaan niinku hengellisesti, niin tietenkään mitään tämmöisiä leveleitä ainakaan kristinuskossa ei ole olemassakaan. Paitsi ehkä just se, että kaikki ihmiset on jollain niin kuin muta- ja rapa-levelillä ja Jumala on sitten niin kuin timanttitasolla, diamond level. Sitä kaikki yrittää tavoitella, mutta juju on siis se, että kukaan ei pääse lähellekään. Kaikki on jumissa siellä paskassa. Ja sitten on vielä sekin, että vaikka tekisi minkälaisia temppuja siellä ravassa, vaikka niin sanois mitä, tekisi mitä, vaikka suhtautus, millä tavalla mihinkin asioihin, niin mihinkään ei pääse ilman sitä Jumalaa. Ja diili on se, että kun uskoo Jumalaa, niin se riittää siihen, että lopulta Jumala suuressa armollisuudessaan nostaa ihmisen siltä paskasta lopulta pois. Itse ei ihminen pysty yhtään mihinkään. Nyt uskovaisille anteeksi tästä etukorttitaso-vertauksesta, joka on just semmoinen hirveä havainnollistamiskeino, jota väsyneet seurakuntapastorit ympäri maata käyttää saarnaus, jota kukaan ei haluaisi kuunnella. Ja sitten ateisteille ja muille uskonnottomille tai muiden uskontojen edustajille anteeksi tästä hartaushetkestä. Minun piti nyt tästä tämmöinen pitää, että Mä pystyn tähän kysymykseen edes viitteellisesti vastaamaan, tai jatkuukin vielä tässä. Mä haluan siis tota nyt erottaa toisistaan kokonaan tämän niin seurakunnallisen ja hengellisen tasojärjestelmän. Se seurakunnallinen tasojärjestelmä on täysin niin sosiaalisten verkostojen muodostama ihmisten luoma, ja tietysti niin voisi ajatella niin kuin kaikesta uskonnollisuudesta, mutta kysymys mulle oli niin kuin siitä, että jos piispat, viinerimurut, suupielessä maireen hymy huulilla kertoo paimennettavilleen, että kaikki on yhtä arvokkaita ja tervetulleita kirkon toimintaan, ja kaikille on kirkossa samat oikeudet, niin vitut on. Se hymy ja se maireus ja se teko laupeus inhottaa mua enemmän kuin mikään, koska sen takana on aivan selvä linjanveto siitä, että kaikki ei ole tasavertaisia. Mua ei inhotta se niin paljon, jos se kanta olisi selvempi. Mä arvostan niin rehellisyyttä tässä asiassa, niin kuin esimerkiksi ortodoksisessa kirkossa. Mä olin ö, muutama vuosi sitten Valamon luostarissa semmoisella kurssilla, koska mua kiinnosti myös se kristillisyys. Se oli kauhean mielenkiintoinen ja hieno kokonaisuus ja mä suosittelen sitä kyllä ihmisille. Ja siellä oli opettaja Vladimir Sokratilin, joka sanoi ihan suoraan, että homotta ei lainkaan hyväksytä ortodoksisessa kirkossa, ainakaan niin kuin virallisella tasolla. Se on synti ja häpeä ja mukana voi olla, jos täysin pidättäytyy niin kuin seksuaalisesta yhteydestä toisiin ihmisiin tai alkaa munkiksi, jolloin siis selibaatti myös on automaatio. Ja mun mielestä on niin kuin aika komea, että on näin selvää, että painu vittuun täältä, tämä ei ole sua varten. Eikä niin kuin, niin, että niin kuin luterilaisessa kirkossa, että sanotaan lempeästi hymyilen, että kaikki on, on tosiaan on tervetulleita ja arvokkaita, mutta muistathan lukea sen pienen sieltä esitteen alalaidasta, jossa sanotaan, että, että tota silver-tasolla ei ole ihan kaikkia etuja. Että oikeastaan suurin osa kirkon jäsenistäkin on sitä mieltä, että painu vittuun täältä ja heidän niin jäsenyytensä on niin kuin arvokkaampi kuin, niin kuin sen tasavertaisuuden puolustaminen. Surullisinta tietysti niin mun kannalta koskaan on ollut se, että mullekin on yritetty mainostaa, että jotkut papit vihkii salaa piispoiltaan homopareja kirkossa. Siis salaa. Mulle ehdotetaan tämmöistä salailua ja nurkissa hiipimistä niin positiivisena ratkaisuna. Ei ikinä. Mulle niin viimeinen pisara, ennen kuin mä lähdin kirkosta kokonaan, oli se, että Facebookissa joku jakoi kuvan tämmöisestä kanojen ja kukkojen siunaustilaisuudesta. Että kanat ja kukot saa siunauksen, mutta homot ei. Silloin mulle tuli niin kuin hyvin selväksi se, että, että mun asenne kirkkoon kohtaan on se, että te voitte ottaa ne siunauksenne, taitella ne pieniksi pipanoiksi ja työntää kirkkopäivillä toistenne perseisiin. Se Vladimir siellä Valamossa sanoo muuten myös, että... Että homoista 80 prosenttia on itse päättänyt olla homoja ja tämä on Leningradin lääkärikoulussa hänelle opetettu. Sen mä olisin niin toki voinut kiistää, mutta mä vaan kirjoitin sen kiltisti siellä muistiinpanoihin posket punaisena enkä ole sen jälkeen ortodoksissa kirkossa käynyt, enkä käy. Ja omastakin kirkosta mä lähdin ovet paukkuen, niin kuin tapoihin kuuluu, koska mä en enää nähnyt siellä sit lopulta mitään muuta kuin keskiluokkaisten setien ja tätien niin kuin vihaan ja inhoon perustuvan kerhon, enkä Jumalasta edes jälkiä. Ja sen, mitä mä otin sieltä mukaan, sieltä kirkosta, niin on pelkästään tämä niin hengellinen tasojärjestelmä, joka on tiivistettynä se, että Jumala suuri, ihminen pieni. Tämä kuulostaa siis varmaan ylpeydeltä, ja onkin sitä, mutta pelkästään näitä maallisia järjestelmiä kohtaan. Taivaalliset järjestelmät ei ole meidän käsissä, ja sinnepäin ei mun mielestä ole mitään järkeä uhota, sinne ei auton muuta kukkumartaa. Ja tota, siksi uskonto ei koskaan ole varsinaisesti mulle syypää mihinkään. Eikä se ole myöskään vastaus. Se on vaan joku keppi, johon viimeisellä hetkellä nojata. Ja se on enemmän siis kysymys kuin vastaus. Ja se merkitsee jatkuvasti niin kuin elämän surullisuuden ja, ja riemun ihmettelyä. Ja siksi mä suosittelen sullekin, uskontoulla, että käy kirkossa. Kuuntele sävelmiä ja rukouksia ja kirjoituksia. Mutta älä niin kuin sillä tavalla, että ne olisi jotenkin niin suoraan ymmärrettävissä kielenä, koska uskonnon kieli on eri asemassa kuin tämä meidän välinen kieli. Anna niiden sanojen vaan tulla ja mennä. Ne tekee sitten kyllä työnsä. Sillä tavalla mä uskon, että, että tuota, uskonnollinen kieli vaikuttaa. Vältän niin kuin sitä seurakunnan sosiaalista järjestelmää ja niitä ihmisiä siellä. Ihmisten välit on nimittäin inhimillisiä ja niissä on inhimilliset ongelmat. Saarnojakaa ei mun mielestä tarvitse hirveän tarkasti kuunnella. Mutta siis mun väite on, että pohjalla se viesti kuitenkin on armo, turva ja lohtu, eikä viha, pelko ja rangaistus. Ja sitten tässä on nyt vähän tämmöinen niinku rohkea ajatus sua yhtään tuntematta, niin, niin siitä, että sun pitäisi nyt kuitenkin mun mielestä tutustua Jumalaan niinku aikuisiällä. Koska tota, koskaan ei pitäisi, pitäisi tuota, toisen ihmisen uskoa arvostella. Mutta, mutta mä silti uskallan sanoa, että sun usko vaikuttaa vähän siltä, että se on jäänyt sinne niin teini-iän paniikkeihin kiinni. Ja tota, siinä on nimittäin vähän semmoista niin uskoa, että on niin olemassa joku tämmöinen taho, joka seuraa sua herkeämättä. Ja, ja tota, jos sä runkkaat, niin se piirtää viivan kirjaan. Ja jos niitä viivoja on jouluaattona kuusi, niin ei tule lahjoja, vaan vitsoja. Ja jos niitä on sitten viimeisellä tuomiolla yli 1200, niin heittämällä helvettiin. Tämä ei toimi tällä tavalla, tämä uskonto. Siis sen mäkin uskallan, niin kuin sanoo. Ja sitten niin kuin ehkä teologisesti, niin kristillisestä vinkkelistä sä oot niin sanotusti niin kuin vanhatestamentillinen. Eli sä oot sen kiukuttelevan ja raivoavan vanhan testamentin Jumalan porukoissa, kun sun pitäisi kristittynä olla sen uuden testamentin Jumalan kaveri. Hänhän teki siis ihmisen kanssa uuden liiton, johon sun erityisesti kannattaa nyt paneutua. Koska sehän kulkee siis ilosanoman nimellä suomeksi. Ja tota, sitten tämmöinen radikaali ehdotus. Mitäpä jos alkaisit rakastaa sitä sun Jumalaa? Koska nyt sä niin kuin selkeästi vähän pelkäät ja vihaat sitä, koska pelko ja viha menee käsi kädessä. Ja se tulee siitä, että sä pelkäät, että se Jumala vihaa sua. Ja sit salaa sä vihaat sitä niin kuin takaisin. Niin päätät vaan, että oli miten oli. Niin sä rakastat Jumalaa sillä ajatuksella, niin kuin, että Herra antoi. Herra otti. Kiitos Herran. Ja kun sä kysyt, että entä jos sä oot Jumalan kanssa eri mieltä, niin tota, mä en, en tiedä, että mistä sä nyt <lacht> mistä sä näitä Jumalan mielipidekirjoituksia luet, mutta anna niiden nyt kanssa olla hetki ja keskityt vaan siihen rakastamiseen. Unohda se seurakunta ja ne muut ihmiset siellä. Riittää, että käyt ehtoollisella niiden kanssa. Kuuntele vaikka... Tota, Hoosianna. Mä en ole ihan vieläkään varma, että mitä se tarkoittaa, mutta tota, mulle tulee siitä aina jotenkin semmoinen niin hyvä olo. Auttakie minnuu. Olen mies, suluissa poika, 20 kauniimmalla puolella ennen 30 ja toden totta olen aseksuaali. En koe tarvetta tai erityistä halua seksuaalisiin aktiviteetteihin, vaikkei seksi sinänsä kuvotakaan minua. Ei ole vain kiinnostusta eikä koskaan oikein ole ollutkaan. En itse koe olevani millään tavalla rikki, mutta muut ihmiset ovat viemässä terapiaan ja hullujen huoneelle pakkopaitaan katsomaan pornoa aina kun asia tulee ilmi. Vanhempani ovat itku silmässä kysyneet halasivatko he minua lapsena tarpeeksi, koska minusta on tullut kylmä ja tunteeton ihmisolento. Parisuhteen eivät kestä vuotta pidempään sukupuolesta riippumatta, sillä siinä ajassa libido kutsuu jo muualle. Päätän, että olen normaalia ja petetympi, koska parisuhteetteni toinen puolikas on löytynyt sängystä jonkun muun kanssa lähes joka suhteen yhteydessä. Pitäisi kai ymmärtää, että seksiä on ilmeisesti pakko saada, mutta asia on kuulemma niin itsestäänselvä, että siitä sen tarkemmin tarvitse sopia. En kyllä mielelläni haluaisi jakaa kumppaniani muiden kanssa. Olen ainakin omasta mielestäni lämmin ja ymmärtäväinen ja haluaisin mielelläni romanttisen kumppanin, mutta siitä haaveesta on kai turha unelmoida. Pitääkö tässä nyt ruveta pessimistiseksi, realistiksi, hyväksyä faktana se, ettei rakkaus ole minua varten ja adottoida 16 kissaa, joiden kanssa elää tämänkertainen kierros maailman päällä jossain korvessa itsekseen? Ovatko kaikki muut sittenkin oikeassa? Olenko tosiaankin rikki, vaikken sitä itse huomaakaan? Miksi seksi on muille tapaamilleni ihmisille niin tärkeää, että ne pettävät ilman minkäänlaista häpeää asiasta? Miksi ihmiset lähtevät kanssani suhteeseen tiedostaen minun haluttomuuteni ja heidän oman halukkuutensa seksiin? Miten voin kertoa omille vanhemmilleni, ettei heidän kasvatuksellaan ole mitään linkkiä omaan seksuaalisuuteeni? Vielä kerran auta minua Antti. Terve, aseksuaali -akseli. Mä saisin tästä ohjelmasta aseksuaalien deittipalstan, jos haluaisin. Niin paljon on nimittäin tullut kysymyksiä siihen liittyen. Mä luulen yksinkertaisesti, että seksuaalisuus on niin iso voima ihmisten elämässä, että sitten kun se ei jonkun elämässä ole iso voima, niin sitä ei oikein usko. Ja tota Ihan niin kuin monet naishomot joutuu kokemaan sitä, että miehet lähestyvät niitä niin sillä ajatuksella, että anna mä paneen sut heteroksi, niin aseksuaalit joutuu kohtaamaan sitä, että ihmistä ajattelee, että, että kyllä se siitä innostuu, kun sitä vähän kutittelee. Myös sun on selvästi vaikeaa ymmärtää muita, jotka haluaa seksiä, ja varmasti onkin siis niin, että se ratkaisu sun parisuhteisiin ei voi koskaan olla se, että Toinen luopuu seksistä tai sitten niin, että sä alistut sille seksille. Ja jos sulle on vaikeaa ajatella niin, että se suhde on niin sanotusti avoin, eli että se toinen osapuoli voi sitten ne seksiin liittyvät tarpeensa hoitaa muiden kanssa, niin silloin sun tehtäväksi on toisen aseksuaali etsiminen. Ja ilo-uutinen on se, että heitä on. Oikeastaan tota, mä halusin vastata tähän kysymykseen myös siksi, että tässä yhteydessä mä vastaan myös aika moneen muuhun kysymykseen. Mä oon pitää teidän tämmöisen Tinder-saarnan, koska tota, tosiaan nettideittailu on semmoinen asia, josta tulee päivittäin kysymyksiä. Ja mä voisin niin kuin varmaan yhden tuotantokauden omistaa pelkästään sille, että mä vastaisin ihmisille, että älä nyt ota sitä Tinderia liian vakavasti. Mulla on tota teille nyt nettideittailijat, semmoinen tieto, joka saattaa muuttaa teidän elämän. <tuh> Netissä tai deittisovelluksissa ei voi tavata ketään. Ja mä tiedän, että te ihmettelette, tätä asiaa nyt siellä. Mutta netissä toisiaan tapaa siis ykköset ja nollat. Mä en oikein tiedä miten, mä en oo mikään tietokoneasiantuntija, mutta näin mä oon ymmärtänyt. Ja mä haluan nyt täsmentää, että ihminen voi tavata toisen ihmisen pelkästään tapaamalla toisen ihmisen. Joten kun joku sanoo, että mä oon tavannut netissä oloisen miehen, niin se on paskapuhetta. Kukaan ei ole tavannut ketään, ellei se oo tavannut sitä. Siis ehkä se ihminen on nähnyt sitä kuvia, ehkä se on sätännyt vähän, mutta jos se ei ole tavannut sitä livenä, niin se ei ole tavannut sitä. Ja toden totta, tekstaamalla tai siis nettikeskustelemalla voi käydä pitkiäkin keskustelua toisen ihmisen kanssa ja jopa ystävystyä. Mä en halua siis aliarvioida nettiystävyyksiä ja mullakin on siis omassa historiassa semmoinen tapaus, jossa mä siis yhdessä deittisovelluksessa, joita mulla oli siihen aikaan varmaan neljä käytössä, niin mä kävin niin kuin melkein puoli vuotta keskustelua semmoisen pojan kanssa, joka tiesi niin yhdestä sanasta kaikki tv-sarjat ja vineet ja videot, joihin mä viittasin ja tota, oli niin kuin hyvin samankaltainen kuin meikäläinen ja mä keskustelin sen kanssa varmaan. Päivittäin niin kuin puoli vuotta, mutta me ei koskaan tavattu, vaikka me asuttiin siis molemmat Lontoossa. Eli mä en voi sanoa, että vaikka me käytiin niin kuin pitkiäkin keskusteluja elämästä ja elokuvataiteesta, niin me ei koskaan tavattu, koska me ei tavattu. <laughs> Oisko ollut tuota... Hetki Hesarissa juttu tai kolumni Tinder-deittailusta, jossa mentiin siis niin pitkälle, että sanottiin, että ihmiset niin vaurioituu emotionaalisesti näistä hylkäyskokemuksista tai muista kokemuksista siellä netissä. Niin mä luin, kun luin sen, niin multa tuli suusta, että voi saatana. Ja tässä tulee nyt tämä saarna. Teidän on niin opittava ymmärtämään, että se profiili siellä netissä, ette ole te. Eikä sen vastapuolen profiili ole se ihminen. Siellä on takana ihminen. Se on aina hyvä muistaa, mutta se profiili ei ole se ihminen. Se on kuva, pystytys, lavaste tai joku juliste. Ja niin kuin kuvissa ja lavasteissa on parempia ja huonompia yritelmiä, niin myös deittiprofiileissa on parempia ja huonompia yritelmiä, jotka ei silti kerro niistä rakentajista mitään muuta kuin sen, että ne on... Joko siis hyviä tai huonoja rakentamaan tämmöisiä deittiprofiileja ne ihmiset siellä takana. Mä siis tapasin mun miehen netissä. Niin kuin mä oon tavannut melkein kaikki mun sutina, niin siitä lähtien, kun netti on ollut saatavilla. Siis oli niitäkin aikoja, että mä pokasin jonkun asiakkaan DTM-tiski yli, mutta se lähti aina siitä, että sit mä niinku työvuoron päätteeksi jouduin ottaa niinku kolme Jägeriä, että mä uskaltaisin. Ja se on taktiikka, jota mä en suosittele kenellekään. Mulle siis netti on ollut pelastus, koska tuota, netin kautta voi rikkoa jään, mutta tämä on niinku tärkein asia. Netissä voi tehdä vain ja ainoastaan sen. Ja ujolle ihmiselle se on hyvä työkalu, koska sen jään rikkominen voi olla hyvin vaikeaa, jos ollaan niinku muunlaisissa sosiaalisissa olosuhteissa. Ihminen ei voi tavata toista ihmistä muuta kuin tapaamalla sen. Netissä ei voi tavata ketään. Mä hoen nyt tässä. Se, mitä siellä netissä voi tehdä, niin on etsiä semmoista seuraa, jota kaipaa. Esimerkiksi aseksuaalit voi liittyä erilaisiin ryhmiin eri alustoilla. Ei tarvitse olla deittialusta. Ja sitä kautta voi välttyä siltä ikävältä asialta, että se oma seksuaalisuus tulisi vastapuolelle yllätyksenä. Aivan sama, kuin homojen ei tarvitse jännittää sitä, että tuleeko turpaa nyt, kun tuolle flirttaan. Ja, ja tota, sitten hei. Kun sä oot löytänyt sen aseksuaalin, josta voisit sen saatavilla olevan visuaalisen materiaalin ja mahdollisesti jopa lyhyen chatin perusteella olla, jopa kiinnostunut romanttisessa mielessä järjestä tapaaminen heti. Saman tien treffeille, heti. Ja se syy, miksi mä oon niin varma tästä, ei ole siis se, että mä olisin itse noudottanut tätä metodia, vaan se, että ranskan peruna noudattiin. Me siis jossain näistä sovelluksista chatattiin ehkä 10 minuuttia ja kun kävi ilmi tämmöiset asiat, että mua ei haittaa se, että hän on ranskalainen harpunsoittaja ja häntä ei haittaa se, että mä oon suomalainen työtön humoristi, niin hän sanoi, että tuu katsomaan Straussin Elektra, soitan siinä harppua ja sitten mennään sen jälkeen syömään. Ja sitten mä menin ja kävin kurkistamassa orkesterimontulaidalta hyvin varovasti enkä uskaltanut edes vilkuttaa, kun hän oli niin söpöliini ja nyt me ollaan naimisissa. Heti treffeille. Jos toinen ei lähde, niin silloin se ei lähde. Jos se vähäkään näyttää siltä, että se toinen ei vastaa tai kiertelee sitä treffipyyntöä, niin saman tien block ja seuraava. Ja sitten vielä toinen asia, mistä, mistä tota näissä niin Tinder-kysymyksissä kysytään, niin, niin on, on sitä, niin kuin, tai liittyy siihen epävarmuuteen omasta ulkonäöstä tai siitä omasta profiilista tai niistä hylkäyskokemuksista. Niin, niin kyllä mä niin kuin sen verran voin sanoa siis, että aika pitkälle pääsee, että jos laittaa itsestään semmoisen ihan kivan hymykuvan, joka ei ole ylikäsitelty ja jossa on puhtaat vaatteet päällä. Toki, jos haluaa antaa sellaisen kuvan itsestään, että ei välitä mistään ulkonäöstä, että tässä minä vaan rapulaisena sinapitisseellä röhönnätän, niin tota, sitten ehdottomasti sillä kärjellä. Aina on joku kauniimpi ja isotissisempi ja menestyneempi, mutta siellä nekin silti roikkuu niissä saatana sovelluksissa. Jos joku ei puhu sulle Tinderissä tai ei svippa raittiin, niin se ei tarkoita niin yhtään mitään. Älkää teekö noista sovelluksista semmoista niin identiteetin jatketta. Se on vain lavaste ja pystytys. Jos joku nyt tosiaan niin emotionaalisesti vaurioituu netissä, niin sitten kyllä kannattaa lähteä sieltä netistä. Kyllä mäkin niin säännöllisesti poistin aina ne mun sovellukset, kun alkoi ahdistaa. Se on vain väline, se netti. Se ei ole todellisuutta. Se on vain väline, että todellisuus voisi tapahtua. Tämä oli nyt kaikille tinderöitsijöille. Mutta sulle vielä... Aseksuaali akseli, tämmöinen tiivistys. Mene nettiin, etsi sieltä nämä ei-yhteisöt sen sijaan, että odottasit, että joku seksuaalinen ihminen olisi valmis luopumaan seksistä sun takia. Se ei ole realistinen odotus. Mutta muita aseksuaaleja on. Ja sitten tärkein asia vielä, niin kuin mun mielestä on tässä. Lopeta kokonaan ja täydellisesti sun seksuaalisuuden käsittely sun vanhempien kanssa. Sä oot kertonut tästä sun identiteetistä. Se riittää. Loppu on nyt sun vastuulla. Mulla meni siis kylmät väreet, kun mä että siellä se poikaparka istuu keittiön pöydän ääressä vatvomassa tätä vanhempiensa kanssa. Se ei johda yhtään mihinkään. Heidän panemiset ei kuulu sulle, eikä sun panemattomuudet kuulu heille. Näin. Hyvää jatkoa. Kyllä sä romantiikkaa löydät vielä elämäänsä. Viimeistä kysymystä ennen kiitos tuhannesti kaikille ihmisille, jotka on millä tavalla koskaan ollut tämän ohjelman kanssa tekemisissä. Kiitos erityisesti kauniista sanoista ja luottamuksista. auta Antiin sähköpostitili menee kiinni tässä pikapuoliin ja, ja teidän kysymykset deletoidaan sieltä myös. Ja tota, aivan ehdottomasti suurin osa kysymyksistä ei ole koskaan saanut mitään vastausta, mutta mä uskon tämmöiseen. Moni kuulia on sanonut, että jo kysymyksen kirjoittaminen on auttanut ja tota Tähän liittyen mä jaan vielä yhden hyvin, hyvin liikuttavan palautteen, jonka mä sain Instagramissa. Tässä tuli siis, mä sain viestin, jossa luki vaan, että Antti, auta. Sitten tuli hetki taukoa, ja sitten tuli toinen viesti perään. Äh, ei lähekkään. Ja sitten itku -hymiö. Ja se viesti jatkui, että et sinä pysty mua tässä auttamaan, vaan itse on ratkaistava tämä oma elämä. <lacht> Niinhän se on hei, ihmiset. Mä toivon tota teille kaikille pelkästään hyvää. Mutta ikävä kyllä mä tiedän ja te tiedätte myös, että luvassa on myös pahaa, koska se kuuluu elämän luonteeseen. Niin sen takia pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Ja, ja vielä kerran muistutaan, että kuunteleminen on hyvin kaunis ele. Mä tota, haluaisin jakaa vielä yhden, yhden asian tässä ennen viimeistä kysymystä teidän kanssa. Mä sain tuliaisena SMX-pussin tuossa Suomesta ja söin sen yhtenä päivänä kokonaan. Ja mulla oli niin Hirveä olo sen jälkeen. Varmaan syy on siinä, että täällä ei hirveästi syödä karkkia eikä sitä ole tarjolla. Mä olin aivan ylivirittynyt kaksi tuntia ja sitten mä ahmin niitä karkkia sieltä pussista. Ja tota, sitten ne loppu ja mulle tuli hedari ja mua yrjötti eikä mun tehnyt mieli syödä ruokaa. Joten mä oon tehnyt tämmöisen päätelmän, että karkin täytyy olla pahasta ihmiselle. Ja nyt viimeinen kysymys. Dear Antti, minua vaivaavat menneisyydessä tehdyt teot... Kärsin ja elin masennuksen kanssa varhaisesta teini-iästä aina aikuisuuteen asti. Masennuksen aikana satutin itseäni säännöllisesti viiltelemällä. Se oli keino purkaa kipua, tuskaa ja kaikenlaista ahdistusta, vaikka ei terve tai hyvä keino ollutkaan. Lopulta jo, lopetin juomisen, hain apua, pääsin viltelystä eroon ja menin aikuislukioon ja nyt olen opiskellut maisteriksi. Olen saanut elämästä kiinni ja huuruinen ja synkkä elämä on lähinnä muisto enää. Olen myös päässyt työelämään kiinni ja saanut monia muitakin mahdollisuuksia. Elämäni kuitenkin rajoittavat käsissä sekä jaloissa olevat viiltelyarvet. Arvet ovat muuttuneet punaisista valkeiksi, haalenneet, mutta silti selkeästi nähtävillä. Pelkään ihmisten reaktioita arpiini ja sitä kautta suhtautumisen minuun ja ammattitaitooni muuttuvan etenkin työelämässä ja akateemisessa yhteisössäni. Joudun valitsemaan, että en mene tilanteisiin, jossa en voi pitää pitkiä vaatteita ja kesällä tämä on erityisen tuskaista. Uusia ihmisiä tavatessa joudun myös aina selittelemään, miksi minulla on hurjia jälkiä. Antti, miten voisin oppia elämään niin voimakkaan stigman aiheuttavien arpien kanssa, tai voiko näitä jälkeä saada piiloon jollakin kosmetiikalla edes hetkeksi? Terve Arpi Anttonen. Öö, mä oon yrittänyt tässä aina ottaa vakavasti myös nämä niin kuin konkreettiset kysymykset. Ja tässä tapauksessa tietenkin oli... Se kosmetiikka. Ja arvet on kosmetiikan kannalta vähän hankala asia, koska nehän on vähän koholla, eli niin kuin jopa voi sanoa, että irti siitä ihosta. Joten niin kuin paksuinkaan meikkivoide ei niitä kokonaan peitä. Semmoisia hyvin peittäviä meikkivoiteita on Estee Lauderin Double Wear. Dermablendilla on myös jopa semmoinen leg and body meikkivoide, joka peittää siis tatskatkin. Ja ehkä tärkeintä on, että niissä meikkivoiteissa olisi SPF, eli suojakerrointa, että sitten suojaat auringolta ne arvet, että niihin ei enää tulisi sit muuta pigmenttimuutosta. Punaisia arpia sulla ei omien sanojensa mukaan enää ole, mutta jos olisi, niin niihin kannattaa käyttää sit vihreätä tai vihertävää tämmöistä color correction peitevoidetta sinne meikkivoiteen alle, niin se taittaa sitä punaisuutta pois. Tämä oli niin tämä käytännön asia. Arvet on aika iso asia ihmisille, koska esimerkiksi mun melanooma-arpi on tämmöinen aika näyttävä ja aina kun mä käyn lääkärillä, niin mulle kerrotaan, että sitä voisi olla mahdollista ehkä leikkauksella vielä vähän pienentää. Mutta en mä halunnut, koska mun tietysti itse on helppo niin kuin sairaudesta ajatella, että se oli osa mun historiaa. Mutta kun ne arvet on itse aiheutettuja, niin, niin totta kai se on hirveän ymmärrettävää, että se on sellainen viesti ja asia, jota ei haluaisi kenellekään kertoa. Ehkä arvaattekin, mihin tää on menossa. Kaikilla meillä on arpia, osalla ne on vaan näkyvissä. Mä en nyt ehdota Arpi antonen, että kanna arpesi ylpeydellä, ylpeys on niin hankala konsepti, mutta kyllä sä voit olla iloinen siitä, että sä oot selvinnyt. Ja siitä ne arvet kertoo. Se, mitä muut ihmiset niistä arvista tai susta ajattelee, ei oikeastaan kuulu sulle. Se, että joku tuijottaa, niin se tarkoittaa vaan sitä, että sillä on ehkä kysymyksiä. Ja jos joku sitten joskus esittää kysymyksen niihin arpiin liittyen, niin sulla on vastaus valmiina ja se vastaushan on, että minä selvisin. Heippa. Hevi-festareiden ensimmäisenä päivänä silmälasit lensi Mospittiin ja hävisi. Koko Tuhkasaharaa. Kuvasin bändiä ja takapäin kaveri hyppäsi selkää ja siinä sitten puoli rähmälleni itse ja silmälasit ja puhelin lensi siinä rytäkässä. Ja ei se, että näkö ei ole kyllä huono, että pärjää ilman lasejakin, mutta kyllä se silti ketuuttaa. Kyllä oli vaimo kotona ylpeä taas. <tos> <tos> niin. Eihän tuotakaan olisi voinut odottaa. Lähitapiola.fi